Kop ogoitairua klima gailu gairaganda joan den hastean, Alemaniako bon irian, Basque Center for Climate Change, edo eskuaraz eganez, klima aldaketaren euskal zentruko kide bat gurekin goizuntan, Londresetik, Elisa Sainz de Murieta, egunon? E, kaixo, egunon. Kop ogoitairu hori Pariseko kop ogoitabataren dela ezan daiteke, zer rekartzen du? pogeita batean adostu zen Parisko hitz armenda, e, martxan jartzeko ba, e, bueno, behar diren prozedurak eta adostasunak e, bueno, hartzea. ez. Hori o sea, mm. e, izan zen, osea, prinsipioz nahiko gailurra teknikoa izan behar zuen. Oso e, bulegoko lana, prozedurak zehaztuz eta e, Parisko akordio hori nola bilakatuko den eh adosto. eta neurri garrantzitsuetan hor gauza teknikoetan egin dezazu zeina azpimarratzen alda Bueno, ba, e, gaitekniko ari dago kionez, e, bueno, badakizue, gai hurro izan zala bonen, zukezan bezala bonen e, gertatu da, baina berez Fiji-ko presidenziaren pean e, garatu dako pau. Mm -hmm. Eta ez da Fiji-in burutu, bueno, e, Fiji oso uarte txikia delako, eta zeukalako e, behar besteko baliabideak, e, hainbeste pertsona eta holako eventu bat, e, e, jasotzeko, baina... E, bai zituela oso argi, zeintzuk ziren horrelako e, uharte urrakor baten elburuak. Talde batetik zegoen, ba, klimataketaren inpaktuak eta egokitzapena. Eta beste alde batetik oso importantea, talanoa elkarrizketa deritzona. E, definitu eta doztu izan da prozedura bat, e, hemendik bimia eta hogeira Parizko akordiori nola garatuko den E, zuzenduko duen elkarrizketa hori. Eta talanoa izena hartu du, ba, e, pasifikoko uhartean haien e, kulturan garatzen den elkarrizketan sistema bat delako. Eta berez, galdetzen du, e, iru galderen inguruan burutuko da elkarrizketa hau, bat nun gaude, nora joan behar dugun eta nola iritsiko gara bertara. Orduan, saiatzen ari direna da, e, Em, estatuen arteko talkarik ez egoten elkarrizketa honen baitan, eh Parisko akordioa banatzera horretarako e, ba, elkarrizketa hau burutu, eh komunak diren puntuak identifikatzeko eta hoien bidean aurrera egin alizateko. Agi izan da oso e, bueno, pues, puntu garrantzitsua. E, beste puntuari dago dagokionez inparktuak eta aurrera nola egin estira egon erabaki E, horrela oso esanguretsuak, baina bai lortu dute egokitzapena garrantzi bezala sartzea, e, bueno, pues urrengo pauzuetan, orduan garatu beharreko gaia da, baina lortu dute bai egotea agendan. Eh? Mm. Zer gehiago adostu dute ere bai indigeno herrien, e, dokumentu bat, eta bertan nola haien jakin mina, eta nola jakintza e, txertatu daitekeen e, prozesuan ba, hori ere jasotzeko, eta e, zehazki herri indigenoen egoera e, aitortzeko, e, e, genero edo emakumen aldeko plan bat ere e, onartu da, eta sartu da jendan ere bai, oseanoen e, ozeanoak eta klimaldak eta oseanoetan duten inpaktuen bueno, pues e, a, azarketa egitea nola baitez, hori ere E, pues, lehentasunen artean sartzea. Mm. Eta hau izango litzateke horrela laburki, eh bueno, pues, alde teknikoari dagokionez, e, hartutako erabaki mm. nagusienak. Klaro, bezakpekua ainitz konduetan hartzen direla, eh ere zenbakiak aipatzeko elburuetan entzuten dira gauza ez berdinak e, gradu bat ka bost, bi gradu, hiru gradu zertan mugatzea da elburua aldaketa klimatiko hori? Bueno, Parizko akordioa oso argia da, eta horra adostu zanada e, munduko batazbesteko temperatura igoera mugatu behar dela bigradutara. Eta har hargeiago? Orida, e, mendea bukatua haitzen? Sor, Mende bukaera haitzen, hori da? Bigrado... E, Orokorrean. Orokorrean. Ah, Orokorrean oro oro oro e, lortu behar dugu temperatura bigradutik gora egitea. Hori da, Parisko akordiak oso argi zehaztu zuena. eta ar gehiago e, zehaztu zuen ere bai ha egin guztiak inbertsi dela birra du, e, beharrean bat komabost izateko. Mm. Vale? Mm. Ordun, e, muga gure muga zein den oso argi dago. Ez dagoena inargi da noiz e, sa, bidean bueno, baddakigu bidan eskaudela, Oain arte estatuek bidalitako, e compromisoi dagokionez, e, gaindituko genuke 2 e, muga hori. Ordun, hemen elkarrizketa huetan azkenean e, zer biatzen da, ba nolabait. Bueno, Parisko akordioak aurrikusten zuen e ba bueno, ez dakite igual, e da jakitea Parisko akordioan etzirela estatuei ez e, mugak esarri. E, isurpen edo emisio mugak esarri, baizik eta estatu bakoitzak bidali zuen berak, bere konpromisoa, bale? Mm. Konpromiso hauek Parisko akordioaren arabera berrikusi behar dira 2020 irako. 2020ean eta gero bost urtero hasiko dira konpromisoak e, berraztertzen. Orduan, e, orain konpromisoek 2 baino gehiagortara eramaten bagaituz ere lortu nahi dena, Em, goi bilera hauen bidez eta hor lantzen diren gaiei bideza ba, kompromiso horiek gero eta handiagoak izatea. Mm -hmm. vale? Ordun mm Horretarako -hmm. noski konoski, pues ez da herreisa, azkenean e, ia berreun herrialde jarri behar diradoz e, jarri behar diradoz, ez bakarrik bakoitzak zenbat jartzen zen, zen, zen konpromiso hartzen duen, baita ere noizko hartzen duen kompromiso hori eta adibidez garapen bidean da duen herrialdeek eskatzen duten da laguntza e, dagoeneko garatuak Gaudenon aldetik, e, ba, alde batetik murrizteko eta batez ere e, klima aldakitaren aurre egin alizateko. Orduan, konplexua da, e, berreun e, alde aurrera egitea lortzea oso komplikatu da, baina bueno, horretan datza, ez, horretarako iragoiburu hauek, prozesu bat definitzeko eta prozesu horretan aurrera pausuak e, egin alizateko. Kop ogoita edu, Alemanian iraganden munduko klima gailuja bururatu begidenean, Ze bildu mamota egiten alda. Gehiagoren jakiteko, Elisa Sainz De Murrieta Klima Aldaketa Euskal Zentroko ikerlaria asteazken ontako Ameriketako estatu batuak atera ziren, itzak menetik, Oie gabe, <gülüyor> funtsezko gauzak egiten aldira, edo beti hankamotz gilditzen da. <gülüyor> ba... <gülüyor> Bueno, egia da, estatu gaur egun dela, e, isurpen handien egiten e, e, dituen herrialde, orduan noski, e, importantea litzateke estatu batuak, e, bere konpromisoak aurrera e, mantentze ez. Esan behar dago, estirela atera, berez estagoelako ateratzeko aukerarik, bimia eta hogei baino lehen, orduan. Teknikoki estau dekampuan, egia da, Trump oso argizan dela bere konpromisoan eta e oso argi utzi duela eh bueno pues Parisko akordioa babestuko eta ez dituela behar besteko eh, diruak eta eh konpromisoak hartuko. Baina hori esan da Lehen hitz egin dugu goi e, goibilera honen alde tekniko eta baino egondira gauza e, adierazpen politiko oso garrantzitsuak eta bat izan da zehazki estatu batuetako beste e, talde batena, ez? E, talde horren izena da We are still in, oraindik barruan gaude, esan nahi duena eta hemen bildu dira hiriak estatuak eta enpresak estatubatuetakoak eta adierazi dutena da eh, Jerry Brown Kaliforniako eh, estatuko eh nagusia eta Mike Bloomberg dal, izan zala eh, New Yorkeko alkatea mm -hmm. ba bi figura hauek daude mugimendu eh onen buruan eta hauek adierazi dutena oso argi da eh berdintzaiela estatu federalak zer esaltzen duen euren konpromisu garbia dutela Parizko akordio eta hiriak estatuak eta, eta enpresak barne jarra dutela. Eta adierazpen hau oso garrantzitsua da naiz eta adierazpen politikoa izan, lehenengo, errepresentatzen dutelako estatu batuetako produk, barne produktu gordinaren uneko berrogeita marra baino gehiago, eta, bueno, maeganean jarri dituztelako fondoak, dirua, prozesuari laguntzeko, eta e, danak ari direlako kompromisoak aurkezten formalki e, nazio batuen e, aurrean ba estatu mailan eh egiten duzuena eh bueno, pues beste maila txikiagoetan hiri mailetan eta estatu mailetan e, aurrera egin alizateko. Ordun eh alde horretatik estatu gabeko e, erakundeek garrantzi handia e, jasotzen ari dira oraingo estatu bat e, nazio bat Ta Euskal Herriaren ikus ere, ba hor e, interesgarria dela, gero eta garrantzi handiagoa izaten ari dira hiriak e, eskualdeak edostatu gabeko e, erriak eta baita enpresak ere. Orduan, e, bueno, pues, ikusten ari da nola estatu mailako ekintzak aurrera espadoaz ere badagoela beste modu bat aurrera egiteko ta hori e, politikoki mm. garrantzi handikoa da. Hey, berotze klimatikoak, jadanik bere ondorioak ekartzen ditu, ondorio lagiak guneka. Bizka bate gurerara begiratzen bali madugu Europa mailan zein dira hobetzeko Obetzeko atalak, zer da, industria da, garraioa da, zer da, zinez, uh, txoke bat behar duen, uh, atala? Bueno, ba, e, izurtzaile nagusia, energia da. Energia sorkuntza eta energia kontsumoa. Beraz hori ere nolabait e, gu guzion alde ere badago, eh? Hordun, energia da, adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan, e, eren bat, eneko hogeita mabosta, energia isurpenak dira. Zer gehiago garraioa oso garrantzitsua da. Ezkeenan garraio mota motaren arabera isurpen gehiago edo gutxiago dago. Hori ere oso importantea da eta normalean irugarrena industria edo nekazaritzara izan daiteke er, Europako eskualde desberdinen arabera. Eta hor badira aterabide batzu, uh, ateradirenak edo norabide batzu ederen uh, konjektuak Bueno, eh len aipatzen duen ikatzaz e, baztertzeko konpromisoa oso importantea da. E, adibidez, eh Merkelek naiz eta Parisko akordioaren aldeko Eh bueno, pus, itz e, potoloak izan egia da ez dela konprometitu ikatza bertan bera eh uzteko. Horra Alemaniak badauka eh bueno, ikatz e, zera sortzeko mm. e, eraikuntza e, or, erai, or, erai, or, erai batzuk oraindik garrantzitsuak direnak. Ordun ikatza bertan bera ustea oso garrantzitsu litzateke, noski ere hor e, eh efizientzia bultzatzeko neurri guztiak ere bai. E, aurrezteko eta efizientzia hobetzeko neurriak energian ba dira eta hirugarren eh hanka edo izango litzateke energia berriztagarriak bultzatzea. energiaren ikuspuntutik ba hori lehentasuna izango litzateke ikatzakentzea, aurrez aurreztea eta energia efizientzia martxan jartzea eta berriztagarriak bultzatzea. Eta norbanakoen aldetik, eh, piskabat, eh, eskola pixka bat ematen asten bagira goizuntan, ba, ez dakit, zein dira ba, gure ohituretan edo aldatu behar eta gauzak edo ba, gehiin inpaktatzen dutenak, energia ipatu duzu? Zer da, bai. berberda, energia gutiago erabili? Hori da, energia gutiago erabili, saiatu eh, energia iturria eh, garbiagoa e konsumitzen. Or, noski hori askotan ez da erresa, es ez, denek ezin dugulako gure etxeetan e, panel solarra eguzki panel panela esartzea, baina bueno, badaude Konsumitzaile bezala ere, bultzatu ditzazkegu energia enpresak gero eta berrizta garriagoa izateko, hori ere beste da. garraio modua hori kritikoa da, e, zer, e, azkenean ez da gauzabera e, betiko gauzak dira, esan edo, azkenean e, beti e, zentzuzko gauzak dira, garraio bidetan izango ditzateke, banozki, kotxea erabili beharrean, e, garraio publikoa erabiltzea, Eta kotxea erabili, erabili behar badugu, ba, ba, bueno, ba, urte batzuetan nolabait aldatzea, diesela bastertzea, eta e, bueno, pues, hibrido edo e, elektrizitatea ere erabiltzen duten e, autoak e, erabiltzea. Eta gero, saiatzea beti bezala, ba, ba, bertoko produktuak, azkenean mm -hmm. e, garraio gutxi da okaten produktuak e, konsumitzen, eta baita e, bueno, pues, askoa aipatzen da, E, aragia kontsumoa gutxitzearen azkenean aragia ekoizpenaren e, astarna karbono astarna eta astarna ekologikoa banekasaritzako produktuena baino askoz ere garrantzitsuagoa delako, ez? Eta politika publikoana aldetik bada indar bat egiten dena aldetora edo oraino eskazak dira neurriak. Bueno, oso importantea litzateke e, energiaren ikuspuntutik e, aldaketa progresiboa egotea e, berriztagarrien e, alderantza, hori oso importantea litzateke Importantea da ere bai, bultzatzea, aurrestea, energia aurrestea, eta efizientziarako, eta zer dira horrelako neurriak, adibidez eraikin berriak egite dituzunean, e, ba, beroa edo hotza galtzeko e, neurriak ezartzea. Horrelako e, politikak oso importanteak dira, e, plan gintza, lurralde eta hiri plangintza ere oso garrantzitsua da. Ez bakarrik, adik ez, horrek mugatzen du garraio mota, ge, autoak gehiago edo gutxiago erabili behar dugun, edo garraio publiko gehiago edo gutxiago erabili behar dugun, baina ez bakarrik hori, horrek mugatuko du duere bai, gure urrakortasuna klimaldaketaren impactu eia urregiteko, guk daukagun e, aukera, ez, hori du, e, lurralde plangintza ere, oso garrantzitsua da, eta, bueno, nik esango nuke, horiek direla pixka bat e, horrela oso Eh, azkar azalduta eh, egin beharreko gain nagusiak ez? Mm. Ba, edegi hitzoiekin eh, bukatuko dugu Elisa Sainz de muri eta Bask Center for Climate Changeko zirela ohjoitaraziko dugu. Mire esker gurekin izanik eta pasaigunan? Bale eskerrik asko zuei, erarte.